Bueno, lehen da bizia da pixkat e, izena orkestea. E, Paf da e, Pinar, Anzaran eta Fonterrabia. Ba pixkat iru zonalde hauek daudela oso elkarrekin, ba, pixka gehi elkartzea. E, elkartu geha ba, Maboz Taberna, e, auzokoak, Hauzoko e, jendea mantentzeko gurekin e, zonalde honetan eta ez joteko irungo ba, beste zona batzuetara ba, iniziatiba hau montatu dugu, abersa ermotuz duan, ba, e, pintxo bat eta ardo, urteko ardo bat edo pintxo bat eta zurito bat e, bi euroko presi ban eta bueno, ba, gaurazten geha, pixkat e, San Migueleko jaiekin koinciditzen eta berzer moduz duan, eta horrein goz jendea ba, oso anin dago, eta gainea izan da e, gauz bat oso egun gutxitan prestatu duguna, jendea lan egiteko gogoekin zegon eta dena oso, horrein dena oso positiboa, berzer moduz, zer moduz ja, dugu, amabost taberna, amabost toztatu, jatetxe direla ba, batekin dutenak ekimenarekin bakoitzak bere pintxoa prestatuko du, pintxo berezi izango baita ezta, eskaintza horretan Bai, izango da, astean ba, zer ez den egiten pintxo bat E, ba, Taberna bakoitza aukeratuko ba, du ba, gian beti pintxo berdine egitea edo ostiralero pintxoak aldatzea eta gero bai e, juntatu garela denak e, ardo berdina emateko e, gero zuritoa eta gero ardo engenunkata bat e, denen artean eta urteko herriosa ardo batea aurkeratu dugu. Pintxoarena ba, izango da bakoitza e, alde moduan, zati baita ba, pentsatu behar dugu e, taberna batzuk ez daukatela sukalderik orduan ba, pintxo hotzak e, aurkestuko dituzte eta gero sukaldea ba, da ba, gian ba sukaldeko pintxoak eta hoy piskat eh bakoitzaren araberan. Eh edatekoa eta pintxoa e, bi 2 euro entruke ostiralerro goiz eta arratsaldez e, danakoren kasuan zure kasuan gaur eh ze pintxo e, eskaintzen duzu. Ba gaur asteko pixka beresi egin dugu eta egin dugu e, txipiro irrisoto bat. E, rukulak krujente batekin gainetik, eta, bueno, abertsar mozutu. E, Lehen aipatu duzu pixkat e, bizilagunak, e, Samigel eta inguruko bizilagunak hiri erdira ez joateko, eta bertan e, geratzea bilatzen duzu dela ekinmenonekin, egia da e, bai merkataritzaldetik, baita eta ostalaritzaldetik, erakunde publikoetatik e, hainbat ekinmen eta kanpaina martxan jartzen bituzela, baina egia da behar bada pixkat hiri erdira begira egiten direla, E, alakoetan e, ba, inguruko auzoetako zuetako zuen kasuan e, indarrak bildu behar dituzue? Ba, ba, udaletxea eta municipalki alturatzen diren gauzak beti ba, erdialdera joten die eta bueno, guk aipatu genuen, ba, piska eta proetxatu behar dugu erain, irungo erdialdea dagola ba, obretan eta lanetan, piska tankaz gora dagola dena ba, proetxatu gutxien e, hemengo jendea gojendea e, gure tabernak eta gure jatetxeak ezagutzea Eta gainea, eh oraintze orain dela ilabete gutxi bukatu dela Hondarribialeko eh obra ja urbanizatuta dago dena eta orduan ba bizkat hoi bilatu jendeko autzoko jendea hurbiltzea e, eta baita ba zeratik ez beste irungo jende guztia hurbiltzea edo iparraldeko jendea endaiaetik endaiaetik ja klienteak ditugu baina gutxienez bagian eh jende, endaiako jendeari eta iparraldeko jendeari pintxoaren movida gustatzen zaio, askon joten dira Hondaribia Eta horregatik, ba, ba, pixka eta proetzatu tiroia eta ikustea baita irunen dagoela oso nivela ondila e, Atzo haipatu genuen hurrengo astean dago Euskal Herriko txapelke eta pintsua onjarbin eta irungo sortzita berna goaz orduan Irunemogitzen nahi dela gastronomia eta movida bat eta jendea esan du izu hemen gaude, hirungoakea eta Irunen baita movida gastronomikoa garrantzitsua dago. Mm -hmm. e, irun hiri erdia baino gehiago bada. aipatzu Euskal Herriko pintxo txapelketan parte hartoko duzula sekulako maila da hori e, nazioarteko esan daiteke. E, Euskal Herri mailako baino Nazizioartekoa pintxo mailanolako e, horri uspen nabittuzu. Bueno, e, gu hain dela oso do, bi urte dara ma pintxo mo bidan sartuta hor duan, ba, gehiener e, aproitzatzen dugu txapelketa hauek ikusteko, ikasteko, jendeakin ezagutarazteko, eta oso roi hona dago, azkenian, bo bueno, zuera amatetut pintxo bat, e, egin da oso Amodio askoki baina bueno, e, nivela oso handia da, gu nire kasuan behintzat gu jatetxeak gehiago, dek ega pintxoren mobidan, sartu ginen, ba, piskat e, momentu hauetan kriziakin, eta ba, jendea nola urbildu zureta bernara, ba, ba, piskat e, palo guztitara piskat, jo, eta orduan, Baina gehien eza, e, erabiltzen duguna pintxo txapelketa da ba, pixkat e, ikusteko beste jendea ze gauzak egiten dituen, ze teknikak eta eta alako historiak. Mm -hmm. bueno, ba. Ba, bukatzeko Euskal Herriko pintxo txapelketatik buelta San Miguel Auzora lehena ipatu duzu auzoko jaiak abiatzen direla e, gaur eta e, sukaldar izara eta saltxagusietan sartuta ba, dakite, auzoko jaietan ere beno, ba, tortilla txapelketa eta alakoak ere ba, antolatzen direla eta hor ere parte hartzen duzula. Igan da. ba, e, deontan dago San Miguel Auzora zoko tortila txapelketa, baita aurten e, lehenabiziko aldiz, egin barute, pintxo txapelketa bat e, bizilagunen artean, eta aragoa sepa epea <laughs> Ongi daba, David Rodriguez e, mil esker, gurekin egotea. Bait, zuri.